Добрий вечір, товаришу, сказав Славенко. Але заразом я мушу сказати і до побачення, бо у восьмі мене вже чекає лабораторія. Він ще раз перепросив Марту за турботи і пішов незадоволений. Передусім, по цигарники він міг просто прислати свою робітницю. Так, це було б чудово, прислати робітницю. По-друге, коли він зайшов уже сам, то не треба було і хвилинки лишатись, не треба було заводити в розмову. Ще й з ким. Що для нього ця радпанночка? А от він сидів, аж поки не з'явився отой стрижений молодик. Професор почував прикрість. Це чорт зна що, треба до рук себе взяти, роздратовано подумав він. За що, власне? Ти давно його знаєш, спитав Дмитро, коли учений вийшов. Та вчора ж разом знайомились. Але ви знахабніли, Дмитре. Повернувшись із Дніпропетровського, уперто кажете мені ти. Скільки пригаду, я вам такого права не давала. Ого, ціле тобі правове питання, засміявся Дмитро. Ви думаєте, вела дівчина, що коли дістали посаду на фабриці, то зробились уже більше за всіх. У пани вийшли, як же? Ах ти дивачка, та ми ж з тобою давні приятелі, так пак. І потім, додав він ласкавіше, в Дніпропетровському, коли я тебе не бачив, я так звик думати про тебе. Так, розумієш, звик, що ти ніби зо мною. Але це тільки ваші мрії. Мрії? Зовсім не мрії. Та коли на моє дружнє звертання треба твого дозволу, то прошу його. Ні, сказала дівчина. Уперта, як молода коза, сказав Дмитро. Молода й гарна. Ти тільки подумай. Я до тебе з поважними практичними пропозиціями, а ти мені зразу зневагу. Добре, що я не образливий. Сідай, Марта. Я, звичайно, не можу вигнати вас з хати, мовила дівчина, сідаючи. «От ти добре, що не можеш. Та й на що вигонити. Краще їдьмо разом до Дніпропетровського. Навіщо? Це зрозуміло, поберемось. Дуже несподівана пропозиція. Дмитро закурив і якийсь час чи то вибачливо, чи то з жалем дивився на дівчину. Вона засміялась. Тоді хлопець підвівся і пустотливо обійняв її. Марто, ти хороша. Без рук, прошу, стереотипно відповіла вона. Гаразд, геть, жарти, поговоримо практично, сказав Дмитро, сидячи поруч. Неправда, що моя пропозиція несподівана. Я не раз про це говорив тобі, говорив цілком серйозно. Ти сама подумай, чи ходив би я до тебе щотижня, якби не думав з тобою побратись. Я не жевжик якийсь, часу в мене обмаль. Я працював як віл, Я був голодний, зморений і все-таки приходив. Чому? Ясно, ти мені подобаєшся. Дуже приємно. Тим краще, Марта, я і справді ні разу не помічав, щоб ти була до мене ворожа. І ти ввійшла в мій план. В п'ятирічку? А що тут поганого? Ми повинні розраховувати, щоб життя наше було Міцне, щоб воно рухалось уперед. В такій справі, як одруження, не повинно бути випадкового вибору. Що таке шлюб? Шлюб – це спілка, така як спілка УСРР з РСФРР. Наприклад, для спільної праці, для спільної боротьби. Це маленька спілка у великій спілці людей. І тут треба добре поміркувати, щоб не наробити з опалу дурниць. А то поженяться, як тепер, а через місяць розходяться. Хіба це діло, Марто? Що це, спорт чи розвага? Від шлюбу мусять бути діти. І багато, я думаю, не менше, як п'ять. Тут такий розрахунок. Двоє помре, двоє заступає батьків, а одне – це чистий прибуток класу та нації. Діти – це перш за все. А то ми будуємо для майбутнього покоління, а про покоління те й не дбаємо. Тут у нас поганенькі треба сказати справи. Я помітив, що наші українці ще дуже непевно почувають себе в місті, бояться дітей мати. Особливо такі, як я, що в скруті довелося жити». «Думаю, важко буде. А це неправильно. Дитина завжди виросте. Нам же до зарізу потрібна українська дітва, піонери, маленькі будівники соціалізму. І виховати їх так, щоб працювати вміли, щоб любили працю, були товариські, дужі. Щоб набудували нам тисячі заводів і самі були як сталеві». «Я вірю, Марто, в краще майбутнє, в те, що люди будуть кращі. Якби мені довів хтось, що цього не буде, я, може, злодієм зробився б. Так і батько мій казав, якщо ти ні в що не віриш, тоді людей ріж. Тільки я не з тих, що в краще майбутнє вірять, а самі тільки язиками молотять. Або гопки з радощів скачуть, що вірять». «Вірити – це значить працювати. Ти подумай, клас відроджується, нація відроджується. Стільки відроджень, що в голові закрутиться. Треба спокою, діло треба робити. А з тебе чудова буде мати, Марта, – додав він раптом. У тебе міцні груди, ти гарно збудована. Діти твої будуть сильні, і ти легко їх родитимеш. Ви не на виставці молочних корів, – зауважила Марта. Цей практик починав її справді тішити. Що на нього ображатись, хай балаке, – думала вона». Крім того, настрій в неї був напрочуд прозорий. Вона ніби спочивала всім своїм єством. Спочивала невідомо після чого, але безмірним спочинком. Це була хвилина, коли можна сказати, мені нічого не потрібно, хоч нічого й не маєш, коли почуваєш змогу виразно мислити, рішуче діяти, розумно говорити, але дозволяєш собі нічого цього не робити і задовольнятися самим потенціальним станом своїх спроможностей». «Знову ці слова», – скрикнув Дмитро. «Ох, Марта, ти теж дається зі псута. Може, інакше треба було сказати? Віршами про красу? Але я кажу так, як умію. Я простий, ти знаєш мене, і щирий, ніколи не брешу». Що ж, подивись і ти так на мене. Я сильний? Безперечно. Поганий? Ні. Дурний? Теж ні. Правда, я не красун і не геній. Тільки ж красуни завжди бувають легковажні, а генії зараз невчасні». «Я думаю, що генії зараз не потрібні. Минув той час, коли природу треба було брати з наскоку, коли людська свідомість була здатна на самий лиш порив».